Esker mila mintzagetat asagi arte ondoko minutetan Kataluniako auteskundeetaz mintzatuko gira. Ego Kataluniako lege biltzareko auteskundeetaz, helduen igandian iraganen dira. Iduriz aski tinkoak, sekulan baino auta gai gehiago horikin izoker, Baina, aipatzeko auteskunde horiek kazetari bat, gurekin dugu, bainat zaldua, garako gazetari, egun hon? Egun Eraz, hautezkundeak igan duguntan, aipatu bezala, lehen galdera, nahi egin, da menturaz, katalan independentista eta espainolista parametruetan iragaiten dira hauteskunde hauek? Bai, nincustu sakoneko korrontea, pixat bloken alteko talka hori mantentzen dela. Egia da pandemiak den dena tamor ba, mo eta baita Katalunian ere eh den aldrebestu duela piskat eta bihurtu da ere piskat eztabaida gai edo eztabaida gai baino edo zein eztabaida eh kutsatu edo ukitzen duen e, elementua, ez? Baina baina fondoan sartzen bagara zer dagoen jokoan eta zein zeren arabera ematen diren eztabaida politikoak eta abar, e, bai, bi bloke hoien arteko talka da nagusia eta gero bloke hoien barruan Eematen diren barruka, burruka desberdinak. Hmm. Bada txua hamar urte Hego Katalunian I aldeko aldarria piztu zela gero Espainiako Legebiltzarreak legebiltzarrak ezezttu zuen, eta uste duzu jendean nekatua dela beraz historia guti horrekin eta horrek ondorio izaten aldula igandonten? Uste du nekatua dagoela, Baina ez du horrek ondorio ondorioak eukiko dituen. Oso zaia dan eurtzea. Zea, aliberean ikusi dugu mundu, mundu osoan, egondiren hauteskundetan, iaiaia ia leku guztietan parte hartzea asko murriztu dela pandemiaren eraginez. Orduan, datorren igandean parte hartzea jeitsiko dela ziurra da. Zepuntura nio den pandemiagatik eta zepuntura nio eh, asperdura edo neke horregatik ikusiko dugu. Nik uste dut Neke hori existitzen dela gehien bat independentisten barruan 2017ra arte dena gorakazijoan bai zirudian bideoanean zirjoastela eta hor 2017an urriaren bataren osteko kudeak eta urata gero dena eta errepresioa hartu sartu zenean jokoan ba bueno, dena dena naztu, eta nahiko ego blokeo egoeran jaramatsate hiru urte baina ni gustu badu teskundeak iristen bidenean E beraien ere jabetzetak direla seinen importantea den Kataluniako Parlamentu hori independentisten hezkutan jarraitzea eta mobilizazio hori bozetan ematea errazago ikusten du. Baina kontuz horrek ez du esan nahi nekatuta ez daudenik, eh. Asteko kanpaina hasi da eta kanpaina hasieran prozeseko presoak presongetik atera dituzte 3. graduan, beraz irakurketa berezi bat egin bar da horri. Bueno, ez aquí, bueno, ikusi ikusiko dugu irakurketan nikuzute egingo ni hola ez hainbeste e, libre atera izanari gauza da e, Kataluniak eskumenak ditu politika kartzela politikan orduan hirugarren gradua ematea e, generalitatearen esku dago orduan hori ja 2020an gertatu zen eman emanzieten hirugarren gradua orduan hori bueno nikuzute presoek berak eta alderdiek ongi kalkulatu zutela ta bueno, goazen saiatzera e, irugarren gradu hori kanpainarako lortzen, eta horrela kanpainan parte hartu eta pixkat independentismo kanpaina independentista desberdiñoi indarra emateko. Nikuste ut adierazgarriagoa dela kasu honetan aurreko udan gertatu zenean fiskaltzak zuzenean jarri zuen elegitea irugarren graduaren kontra eta orduan Cataluniako Generalitateak eskumena galdu eta erabakia espainiko auzitegi gorenaren esku geratzen da. Orduan, posdua sei bat ilabete gertatu zenean, bi egunetan egunetan fiskaltzailea ja elegitea jarri zuen eta aste bete zuten birugarren graduan eta zerbait. Orain fiskaltza oraindik ezta mugitu eta niko or interpretatzen dut ba alde ulertzen duela orain berriz presuak sartzea kartzelan kanpainaren erdian ba beraien interesen kontra jo daitekeela ze bueno, independentismoa ere mobilizatzen mobilizatzen lagunduko lukelako hori iruditzan saitagian e Adierazgarriagoa. Igandean autezkundeak sondaia initz einkesta initz atera dira eta ikusten da hiru alderdi politiko beraz lehenetan edo favoritoetan aski tinko izango direla hiruak alde batetik Junkerasen EA, PUsdemonten alderdia eta Alderdi ere, Kataluniakoa Ilarekin, eh, ministro Espainiako ministro Oiarekin, nola ikusten duzu hori? Bai, nik uste, ez dakitze punturaino den inkesta guztiek berdina ikusten dutela, edo inkesta enpresa desberdinak gero konservadoreagoak izaten dira, eta naiz eta beste gauza batzuk ikusi, ba, bueno, behiengoak esaten duen eze empate iruko itzori, ba, ba, bueno, risku gutxiago hartzen dituzte. E, Lenik eta behin e, sorpresa hartzen dugu askotan ez ikusten dugun jo agian PCzek irabazi dezake eta ez indar independentista batek hori ba, normala da. Espazio independentista oso sakabanatua dago orain eskerra, juCO eta endusogoPDKen artean e, eta bimilamaz aspian memoria egiten badugu ciudaddan irabazi zuen, zuenerdi right. unionista batek irabazi zuen ere. orain ciudadanoz beherakagoa eta botor zati puka oso handi bat, TC kartuko du eta bestea boxek. Ordua TC zigira dezakela alderdien arteko borroka horretan, ba errealitate bat da. Ikusiko dugu biegandean, eh? Egia da, ni hain ez naiz dago sartzen aurre ikuspenik egitera. Baina uste du tautezkundetako lehenengo irakurketa ez dela izan behar hain beste ze alderdik E, irabazten, duen, irabazten duen alderdiak irabazita ere berak bakarrik ezingo duelako gobernatu. Kataluniako parlamentua oso osa kabanatua dago eta alderdi nagusiak eukiko ditu hogeita mar diputatu inguru, egun da hogeita mar diputatuko parlamentu batean. Orduan, neustot, bilatu behar dugula da ze bloke e, osatu daitezken irabazten duenaren inguruan. PSC kira bazitare oso zaia dauka gobernatua lizatea, unionistek ez dutelako gehiengoa gehiengoa aukiko edo hori espero delako. Lehengo, egin barden lehengo irakurketa hori da, batu eskerrak juntzek eta kupek zenbat diputatu lortzen dituzten belaiek batera, eta irurogeita zortziko langa lortzen badute esan daitekin independentismoak irabazi duela, naiz eta gero alderdika koleia horretan PSC gaien du horrin eizun galdegin ere ondoko galdera zen gakoa izanen dira aliantzak hortan e, denek de dut denak aados girela horrekin, eta adibidez alderdi sozialisttak aliantzak egin behar ba bad ditu e, posible da alderdi populararekin edo boxekkin e, ultraeskuindarrekin aliantzak egitean iz eta sozialistak izan? Bai niretzat bai kasu honetan ez delako sozialistak edo zio ikustet blokeoen barruan ointxe bertan hauteskunde hauetan unionismoak, Erabaki duela PSC dela bere autagai honena eta ikusi ditugu pues, aries, eh, PSC zen, eh, hautezkundiak atzeratu nahi zituen, eh, alderdi bakarra eta ausitegiek arrazoia eman zieten eh, Espainiko la Demoskopia eh, Instituto Aziz izenekoak inkesta guztietan kristongarai pena ematenzion PSC-dei, estatuko instituzion favore guztiet jaso ditu PSC-ketan inkesta okat dudarik eh, españoliko alderdi guztiek gehiengo parlamentari aukiko balute A dos jarriko lidatezkela, ba, unionismoa generalitatetetik kanpo uzte kondugi gabe. Ez dute esaten PSC eta Voxe koalisio gobernu bat osatuko luketela, baina Voxe PSCren alde bozkatuko lukela investidura batean eta PSCek gustorazko e, jasoko zituela, boto hoiek dudi gabe. Beraiek ados jarrikodila. Taldera da independentismoa izango ote den gai ados hartzeko. Hori <coughs> da galdera eta parean independentista kados jarriko dira. Ba dudak, ba ikusiko dugu, ikustut asko eragin duela eh, nor kirabazten duen eta gehimat nolako distantziarekin. Eskerrak edo junpe kirabazten badute, baina demagun diputatu bakar baten aldearekin, E, Uste gauzak tentzatuko direla, bastante ez dagoelako gehien bat estrategia amankomun bat, bian artean, junsek esaten du gehiengo independentista baldin badago, parlamentuak egin behar duen lehenengo gauza, dela, deklaratzio independentzia reaktibatu. Ez du ongea azaldu horrek ere esan nahi duen, baina hori defendatzen du, aldiz eskerraren bidea oso bestelatua ba. da. Beraiek esaten dute, bueno, hemen, lehenengo gauza da, gehiago izan behar gara. Kusi genuen 2000 amazazpian, ba, eguneko berrogeita marreko langa gait ditu gabe, hautezkunde batzuetan jarraietan, o, sa, ez, ez behin bakarri, baizei eta denboran, gehiengo horri eutxita, Ba, ez duela zentsurik alde bakarreko bide horrekin jarraitzeak. Ordun nola jarriko dira man comunean enpat tekniko bat ematen bada, pues bueno, nikuz dut hauteskundosteko hilabeteako oso mugituak izanen direla, hasi kanpaina baino baino gehiago nahiko oso oso izaten ari aidea daia. Da, aldiz e, da, edo eskerra edo iuns alde nabarmenagoarekin irabaziko balute nikusten utor errazago izan den dela galtzen duen alderdiak esateagune bueno, ba, ba independentistek bidea u obestu dute ba ba bidea jarraitu beharko dugu jarraitu zen saiatu daitezke hor murriegon dauko nikusten bien arteko diferentzia hor dago ikusiko igandean berazter ematen duten boz hauek behinatzaldua hasteko milesker gurekin izan izango eta beste bat arte ai ba, milesker